— Зуби ж! Зуби, які це мусять бути! А в голосі князя забриніли нотки, якщо й не страху, то легкого такого остраху, як мечем відрубано. — Що ж А зар'ян топтався з ноги на ногу, зазираючи у воду через князеве плече. — Що ділаць? — князь перевів свого погляда понад рікою, ніби пошукав когось поглядом вгору-вниз. Кирюху надо ждать. От не вовремь, як пішов він, Понимаєш, унизів'я. Ну, а тут з Кирюхой... Азар'ян аж зам'явся, Трохи аж ніби зблід. Ну, то єсть, з дівкою його Така історія вчора случилася. Розказуй, розказуй. Князь сціпив зуби, Перечуваючи ще одну недобру вість. Та, вислухавши до кінця плутану оповідь Азар'яна, аж пополотнів. «Та ти що? Ти представляєш, що нам тепер буде? Ну він же ні перед чим не остановиться. Він же...» Азар'ян чомусь не дуже переймався з цього приводу. «Так хіба ж то не ви, князю, розпорядження віддали строго-настрого карать тих, кого в растаман траві застануть?» «А моє діло маленьке». Я тільки ваш наказ виконував. Та ніхто і не бачив того, хіба що Волф якийсь, кажуть. Але його, того Волфа, вже мої хлопці шукають. А як шукають, то і знайдуть, де б він не сховався. Так що для Кирюхи треба придумати якесь розумне об'яснення, даю все. Бо якщо ви вздумаєте йому правду розказати, то і я можу те саме зробити. Огражаєш мені? Князь аж скипів. кулаки стиснув. — Тільки ж це ти, дєвку, потворив, сучий потрох. А я тобі такого приказу не давав. зар'ян лише блиснув поглядом з-під лоба і нічого не відповів. Крити було нічим. Тож він втягнув голову у плечі і сціпив щелепи, аж зуби скриготнули. Було зрозуміло, що Кирюха прагнутиме поквитатися з безпосереднім виконавцем злочину. А з володарем йому псувати стосунки сенсу немає жодного. Князь крутнувся на каблуках своїх сап'янців. Його очі виражали думку, тож він також потомував свою злість і сформулював цю думку миролюбнішим тоном. «Ти ще, ето, ну, пошли хлопців своїх, двох-трьох. Нехай проїде трохи туди, вверх». «Подивляться, що воно. Може, найдуть чого? А як вернуться, нехай доложать!» Дещо заспокоївшись, князь зі старшим десятником ще трохи порадилися, ідучи назад, і коли повернулись на місце, в якому й досі товпилися цікаві, князь рвучко скочив на коня, а зар'ян, нагримавши на усіх і розігнавши юрбугу, розпорядився поховати рештки нещасної родини десь поблизу, попід пагорбами». Потім він вибрав двох риднів, якими наказав проїхати кінно вгору за течією на відстань денного переходу. Очемимря прокинулась, як завжди, тепер від голоду. Вчорашньої здобичі на місці не виявилося. Лише застояна вода ще трохи віддавала кров'ю. Натомість у повітрі стояв запах диму. Цей запах домішувався до духу тих дивних істот, смачніших за яких ящерка ще не куштувала. За ніч вона вилежала у піску тепле кубельце, і тепер, підвівшися з нього, відчула, як холодить живота ранковий вітерець. Від цього почуття голоду ще посилилося, хоча меморіа обдивилась на всі біч. Прибережні верболози далі за течією річали, а за ними виднілися якісь високі звужені догори купи, чи то черету, чи деревини. Звідти й долинав запах диму, принесений прохолодним ранковим вітром. Легкі хмари в небі розходилися, танули. Над деревами вже простягалося паралельно землі сонячне проміння, від якого червоніли вершечки прибережних пагорбів. мимря подивилася собі під ноги. За последние дни она помітно побилела.